19. fejezet Éljen Mátyás király! A szegedi országgyűlés, amelyet december elején nyitott meg Mátyás, kitőnően sikerült. Már a rendek gyülekezésekor érezni lehetett a kialakuló hangulatot, a király népszerűsége eleven volt és lármás. Hogy halára ítélt nagybátyának az egyház közben járására megkegyelmezett, az olyan irgalmat és józan mérsékletet mutatott, amely elég ritka a teljes hatalommal rendelkező 18 éves fiatal embereknél. De hogy a lázadó nagybácsit börtönben tartotta, abban az egész ország újjongva látta azt a kemény, nagyszerű erőt, amelyet oly régóta nélkülöztek és áhítatva vártak a rendetlen politikai életbe beleunt magyarok. Végre férfi a trónon, akinek akarata volt, és aki ezt az akaratot irgalmatlanul végre is tudta hajtani. S ha a kancellisták egynémeike attól tartott, hogy a rendek viharosan felfognak háborodni a törvénytelenül kivetett adó miatt, az országgyűlésen ennek éppenséggel az ellenkezője történt, Vége hossza nem volt a fiatal király ünneplésének, s a rendek lelkesen adták meg az alkotmányellenes adónak az utólagos alkotmányosságot, sőt a honvédelem újjászervezését is megszavazták. Szinte kérni sem kellett tőlük, magoktól kínálták a pénzt és a vért. Ez alatt Szilágyi Mihály némafogójként üldögélt világos várának börtönében, a török pedig messzire visszavonult és nem fenyegette őket. Garáig azonban szabadon mozogtak, és alig oszlott széjjel a diadalmas országgyűlés, a nagy lelkesedésnek megmutatkozott a bőtje is. Eleinte bizonytalanul és szórványosan, majd csak kétségtelen formában és untalan jöttek a hírek, hogy Friedrich császár és a garapárt megtalálták egymást. Új esztendőre már tudni lehetett, hogy Mátyás király ellenzéke megtagadja őt, és Fridrik császát készül királyá választani. Mire a király visszatért Budára, már kezében volt a békétlenek névsora. Gara László és új Laki Miklós állottak a Fridrik párt élén. A fiatal király azonnal összehívta azokat az urakat Budára, akiknek hűségében bízott. A híveket a trónteremben gyűjtötte össze a király. Mikor már mind együtt voltak, bevonult kamarásaival, és fellépett a trónra. Aztán elkezdett szólni hozzájuk, a trónbeszédek szokott latin bevezetésével kezdvén. De csak hamar belemelegedett, kevésbé ünnepélyessé vált, szónoklata közvetlen emberi vallomáshoz lett hasonló. Fridrik császár ezt a trónt akarja. Kérünk benneteket, mondjátok meg őszintén. Kívánjátok-e fenntartani azt a véleményeteket, hogy mi vagyunk alkalmasak a magyar királyi méltóságra, vagy esetleg csalódások és elégedetlenségek miatt kívánjátok-e ezt a választást megsemmisíteni? Ha nem bíztok bennünk, a ti bizalmatok nélkül ezt a méltóságot nem viselhetjük tovább, és kész vagyunk a királykodás gondjairól lemondani. Nekünk csak hazánk fontos, nem mi magunk mi a magunk dicsőségét csak a magyar nemzet dicsőségében keressük. Trón nélkül a besztelcei grófság rangjában gyűlölet és kajánság nem fog körülvenni bennünket, és bizonyára úgy is ki tudjuk vívni a nemzetnek azt a becsülését és szeretetét, amelyet mind elárult és fölösleges király nem vívhatunk ki. De belül lelkünk bensejében megváltozni nem vagyunk hajlandók. Trónon vagy nem trónon, de csak lelkiismeretünk szavát követhetjük, amely a haszonleső nagyurak önzését nem tekinti. Egy esztendeje uralkodunk ebben az országban. Amit eddig tettünk, abból ítélhettek, ezt fogjuk tenni ezentúl is. Ha úgy találjátok, hogy ez nektek nem elég, mi ezekben a nehéz időkben nem kívánunk királyotok lenni. Tessék, döntsetek, mi a trónt, akár ebben a pillanatban hajlandók vagyunk elhagyni. Ezt a beszédet halálos csend hallgatta végig, és tomboló tetszés követte. A fiatal király komolyan állott az elhallgatni nem akaró éljenzés viharában, perceken és perceken keresztül. Végül felemelte kezét. Csend lett. Ezt az ítéletet királyi szívünk minden melegével köszönjük. Felhívunk minnyájatokat, hogy egymáshoz való tartozásunkat, amely immár eltéphetetlen, szent esküvel erősítsük meg. Az egész pazar gyülekezett templomba vonult, hogy a nagyurak hűséget esküdjenek a királynak, s ő nekik. Egy héttel azután, hogy a budavári főtemplomban elhangzott a hűségeskü, összejöttek Ausztriában a zendülők, hogy Fridriket magyar királyává válasszák. Német Németújvár, vagyis az osztrákok nyelvén Wiener Neistatt lett a színhelye a választásnak. Ez volt Fridrik szülővárosa, és Bécsnél is jobban dédelgetett családi székhelye. Onnan jött a hír, hogy a garapárt február 17-én összegyűlt, megjátszotta a magyar országgyűlés külsőségeit, és királyá választotta a német-római császárt. Friedrich a magyar királyi címet azonnal fel is vette és már jókora serege volt úton fehérvár felé. Az ősi koronázó városban szándékozták megkoronázni garáig. Szent István koronájával, amelyet Fridrik íme nem mindenok ok nélkül tartott vissza mindenféle ürügyek alatt. Legutóbb például azt izente Budára beszélte grófjának, mert Mátyás király voltát nem ismerte el, hogy hazaküldi a koronát, ha megtérítik neki boldogult ötödik László neveltetési költségeit. És mindjárt meg is igényeit valami szándékosan, képtelen összegben. De hiába vonultak Fridrikék Magyarország ellen, kénytelen voltak meghátrálni. A győzelem teljes lett, az egész osztrák tábor minden podgyászostul a magyarok kezére jutott körmentnél hogy Friedrich ellen ezt a gyors és rövid háborút megnyerte Mátyás, az iránt nem lehetett kétség. Jól ismerte Friedrich fukarságát és a garáék anyagi tehetségét, tudta, hogy hosszú ideig új osztrák sereg felállításától nem kell tartania. Győzött. Most ki kellett sikarni Friedrichből a békét, s ennek feltételei közt a Szent Koronát. Ugyanakkor újabb fegyverszünetet kellett letárgyaltatnia Giskrával, mert felvidéki hadjárata is jól végződött. Ugyanakkor fel kellett készülődnie a török veszedelemre, mert a szokásos török felvonulás ideje, a kora nyár már erősen közeledett. Azt sütötték ki vitéz Jánossal, hogy Fridriket rá kellene bírni, bízzák a béke feltételeit választott bíróra, és legyen az a választott bíró Girzik. Eleinte a pápára gondoltak, aki jó részt a budai nuncius hatása alatt meglepő hidegséget tanúsított volt pártfogója, Fridrik iránt. Mátyást minden módon kitüntette, s mi alatt Budára meleg hangú, a kereszténység nagy védelmezőjének hízelgő leveleket írt, az alatt Fridrikkel hideg és kitérő hangon levelezett. Minden módon igyekezett kimutatni, hogy a pápát csak a pugányoktól fenyegetett egyház sorsa érdekli, nem pedig európai fejedelmek világi marakodása. Közben két eléggé izgalmas hírt kapott a budai várpalota. Az egyik az volt, hogy garalászló hirtelen meghalt. Hogy miben, azt nem lehetett tudni. Meghalt anélkül, hogy élete álmát beváltván valamely, bármely trónra ráülhetett volna. Eskütszegett és nyakasztatott a hatalomért, de még csak egy kis német foltocska trónja, még csak boszniáé sem jutott számára. A mátyás ellenes párt pedig hatalmas oszloppal lett kevesebb. A másik hír az volt, hogy Szilágyi Mihály nem nyugodott a börtönben sem. Budára egy szép napon az a hír jött, hogy Szilágyi szabadon jár, sereget toboroz és rettentő düvel fegyveresen készül Buda ellen. Mátyás anyja közben járásával kivékítette az öreget. Éppen mikor Szilágyival rendbe jött, érkezett haza Brünnből a két követ, Vitéz János és Rozgonyi Osvát. A váradi püspök lesen mosta magáról az útporát, azonnal jelentkezett a királynál. – Hozod így az koronát? – Nem hozom, felség. – Gírzsik mend össze ítélt. – S azt meddig? Esztendeig, június 21-éig, jövőben. De januárban esmék még találkozandunk követek, új tanács részen, talán az kötést megépíthetjük. Langyos eredmény. Örvendeznem rajta nem kell, de búsulni se. Miért vágol íj fancsali ábrázatot? Nagy baj vagyon felség. Gírszik elárult minket, s pedig aljasul. Ne csácsogj bolondságokat, János! Gérzik, hogy elárula? – Én göm! – Ugyaner így! Vitéz abból a két toronyba rakott irattömegből, amelyeket magával hozott, kivett egyet és szó nélkül odanyújtotta a királynak. Az előbb könnyed kíváncsisággal, majd meghökkenve, végül a haragtól és ámulattól sápattan olvasta. Szerződés volt ez két uralkodó, Fridrik német római császár ő felsége, etc., etc., etc., és György Csekirály őfelsége etc., etc., etc. között. A magas szerződő felek kötelezték magukat, hogy egymás minden megtámadóik ellen, kivéve a pápa őszentségét, teljes tehetségökkel segíteni fogják. György Csekirály kötelezi magát, hogy a császárnak Magyarország elnyerésében akár barátságos egyezkedés útján akár erőszakkal segítkezett nyújt. Ha a gróf hunyadi mátyással legközelebb megindítandó tárgyalások eredményre nem vezetnének, György Csekirály kötelezzi magát, hogy Jakab napkor seregével Pozsonynál megjelenik, Friedrich császát Magyarország elfoglalásában és megkoronáztatásában egész erejéből segíti. Sőt, ha a gróf Hunyadi Mátyás azt a fegyvelszünetet, amelyet György király a választott bíróság elnökeként ki fog mondani, nem fogadja el, Fridrik császárnak joga van követelni, hogy a csekirály azonnal álljon segítségére. Az elfoglalandó Magyarország jövedelmeinek felét három esztendőn át György cseh király kapja, e három esztendő leteltével pedig Fridrik császár évi 60 ezer arany fizetésére kötelezi magát. A szerződés teljesen hitelesnek látszott. Németül fogalmazták. Ez megáll, mondta Mátyás halkan, maga elé meredve. Még várjunk, szólt fanyar mosolyjal a püspök. Más is vagyon itt. Még egy okiratot nyújtott át. Ez is egy szerződés másolata volt. Kötötték Albert Száz herceg egyfelől, György Csehirály másfelől. A magas szerződő felek kötelezték magukat, hogy egymást minden megtámadóik ellen, kivéve a pápát, teljes tehetségükkel segíteni fogják, s ha a száz hercegnek a német-római császárral most folyó tárgyalásai német-osztrák birtokok dolgában nem vezetnének eredményre, György se király köteles a herceget fegyverrel segíteni. Mastan, én már nem értök belőle egy jótát is. Világos pedig, Girzsik két oldal fele színlel szerelmöt, s két oldal fele csal. Elárul a bennünket, mondom. Mátyás gondolkozott. Két könyökét az asztalra tette, harcát két tenyerébe támasztotta, és a gyertya lángjába nézett. Feküdjél le, János! Hagyd gondolkozjak, Mastan! Hónap szólunk ez dologról. A püspök eltávozott szótlanul. Mátyás meg sem mozdult, úgy maradt. Érezte homályosan, hogy valami nagyon fáj neki, de nem tudta pontosan, hogy mi. Azért küldt el a püspököt, hogy zavartalanul magában nézhessen. És lassan rájött, hogy mi szúrja annyira a szívét. A csalódás nem gírzsíkben, hanem saját magában. Emberismeretében, uralkodói képességeiben. Karvajalnak örömmel mondta, és nem a hiúság vagy az elbizakodottság érzésével, hanem tárgyilagos önismerettel, hogy ő semmi másnak nem való, csak királynak. De szabad-e tehetséges királynak ekkorát csalódni egy vélszövetségesben? Szabad-e trónra született embernek ilyen könnyen teljes bizalmat adni? Nem bírt a tovább gondolatait, kifutott és kiadta a parancsot, hogy nyergeljenek. Lóra vetette magát, leügetett a várból az esztergomi kapun, és a Dunapat apró ház elhagyva, szilaj vágtatásba kezdett. Úgy hajszolta a lovat, mintha haldoklóhoz száguldana. De csak testét tudta elfárasztani, felajzott idegeit nem. Mikor hazatért, töprengve tűnődött, mit csináljon? És hirtelen megtalálta a gondolatot, felmegy Giskra ellen a seregei közé. Ez lesz első megjelenése a tűzben. Elég későn, 19 éves korában. Más leventék egész sosebb helyet hordanak már ilyenkor, s ő, Hunyadi János fia, még nem volt tűzben. Egész éjjel álmatlanul gyötörte magát. Másnap reggel elindult Szilágyi Mihályjal. Dult kedvét valami derekas verekedésben szerette volna kitombolni, azért jött a cseh csapatok területére, hogy a legelső csetepatéba fejjel vesse belé magát. Eljett unalmas lovaglásban volt része, semmi másban. Egy fia ellenséggel nem találkoztak. Most már tudta, ki az, akit gyűlöl. Friedrichet gyűlölte. A Habsburgot, a gőgös, kabzsi, kicsinyes, mindenkivel bizalmatlan és ellenséges császárt. A hetedíziglen elők előkelőt, mágnások mágnását, németek németjét, kevés sarját annak a családnak, amely 200 esztende jelesi, mikor lehet óriás kígyó módjára elevenen lenyelni az Európába szakadt és itt tástalanul kínlódó magyarságot. Ez a különös ázsiai náció valami végzetes népvándorlási kavarodásban két ütköző erő közé telepedett, a török hatalom és a keresztény közé. A törökség rettenetes karcsapásokkal üti Európát, de az ütések a közbeszorult magyarságot érik. A habzsúrk hatalom nyugodtan és kajánul nézi, hogyan vérzik ez a botor, keleti nép az ő védelmében, és várja, mikor veszít annyi vért, hogy torkon lehessen ragadni. Szívós, kegyetlen és rideg. Ez a Fridrik különösen az. Szent István koronája a keze között van, már a fejére is tette, mert akadt egy-két mágnás, akiből hiányzanak a magyar erények, csak a tragikus magyar hiba van meg bennök, nem tudnak a magok fajtájával megférni, inkább idegen urat keresnek. Itt a barna avaros, nedves, rohadó falevelektől nehéz szagú mátrai rengetegben világosodott meg a király előtt, hogy élete nem lehet más, mint szakadatlan küzdelem két felé, a török ellen és a német ellen. A török ellen nem érzett semmi gyűlöletet. Inkább valami meleg megbecsülést, olyant, amelyel igazi lovag a méltó ellenfélnek adózik. A viadal szép és férfias dolog, az ellenfélnek tisztelet jár benne. De Friedrichnek nem jár tisztelet, úgy érezte. Kicsinyes szatócs, kapzsi zsaroló. Az ilyen ellenség ellen minden fegyver jogosult.